שרה ואברהם שרה ואברהם זקנים. הם רוצים לעבור לגור בבית אבות. הם יכולים לקחת את הרהיטים שלהם, אבל הדירה בבית האבות יותר קטנה מהדירה שלהם בירושלים. יש לנו הרבה רהיטים וכלים לבית. זה ברור שאין לנו הרבה מקום בדירה החדשה. מה אנחנו יכולים לעשות עם כל הדברים שלנו? אנחנו יכולים למכור אותם. למכור? למי? הצעירים של היום רוצים רק דברים חדשים ומודרניים. יש לי רעיון. הנחתה שלנו, קרן, מאוד אוהבת דברים ישנים ועתיקים. אנחנו יכולים לתת לה וליובל את הרהיטים הישנים שלנו. שרה, לך תמיד יש רעיונות מצוינים.